Presentazioaren gogut, eh, Fernando Etxegaraginaiz, ilgot eh, arra, eta larau eta sospion detinitu ninduten. Komisaldi egian, bueno, direzion general de la, la Guardia Zibilon Madrilen egon nintzen lau egun, eta naiz eta epaileran aurrean eh, eh, tortura zalatu, eh, ez zidaten kasturik egin. Garai hartan gogatzen naiz izan zen bueren epailera. Eh, Handik, eh, eraman induten kartzelara, eh, meko horra, handik arrea dela mantxan, arrea dela mantxan denbora luze, bueno, bi urte edo egon nintzen, garrai hartan egiten ginen kolektibo, Euskal Preso Politicoen kolektibo Iaia Ia Osoa, anzartuta, sakabaneak hasi baino lehen, eta, eh, largo eta hasi zen bueno, asizen martzan jarri zuten eh, sakabaneak eta hori, dan niri eman den nin duten okaina bian. Okainadiatik Burgosera, Burgosetik Jaenera, Jaenetik Alamara, eh, port, eh Eta handi irten irten naiz eh, pasatako urteraileen lauean. Bueno, oi urte pasadira, hoi urte eta 9.000 bete pasadiandik, osea, 80 eta 7tik goma eta, bueno, nire zigorra batzen, e, bueno, prinsipio zehun eta larrogeta, larrogeta e, bi urte zigor, eta azkenean gehiatu ziren hoeta e, marrean, baina kode berria agertu zenean ni gehiatu nintzen hoeta urtekin tope maksimo. Errendzioak momentu horren arte lortutako horren eh jarraitzen zuen eta hortik aurrera, osea kode berriena agertu ondoren, ez, baina horren momentu arte e, osea, horren momentuan 25 e, urte zartu, osea jarriziteten zigor. Irdanitzen nintzen e, hori urtarrilen laua, bueno, pues imaginesezu, posiketa barrongitorria familia laguna dena dena dena dena eta bueno, Normala den moduan hasieran piskalat ez eta itxagotenea pa, eguna pasatzen ziren ba, neki elako, nek, abokatu anaitzeleko ba, bakit beti dagola EPE bat errekurritzeko eta fiskala beti prinsipioz nire imaginatzen nuen bueno, audintzia provintzialeak erabak, e, erabakia hartu badu ez da problemari, haiek erabakita eta konpontuta dago ez dakite, elegitea egiteko EPEa ez dakite iru, bi, iru edo bost egun baziren baina pasatu zen iragantzen denbora problemari gabe eta ja lasaitu ginitzen eta zera ba bila bete pasaundoren bidaltzen didate audientzia nazionaleetik beste beste komunikazio beste auto bat auto berria esan e, konturatu osea une hartan zegoen epaila konturatu zela errore hutza bat ez zeigolan eligidazioan. Eta gehatzen zitzailela beste betetzeko beste 4 e, beste 4 urte eta 3 hilabete. E, hogei eta 9.000 hilabetetik 25 arte. Kau, gauza arraroa ikusi dut nere bizitzan, baina horitako antzeko bat koatzen izaldebidez eh Kartzanan egondan da, nintzen askotan e, elegiteak e, kolektiboan edo e, abokatu izan da egiten nuen errekurtzuak. Eta ez dakiz zenbat aldiz, enantzueten didaten ez dela posible ele, elegitea egitea, osea ez da posible erresoluzio berria egite, e, lortzeko, ea elegitea ep, epetik at da badago. Orduan joek hori kontuatu hainbeste urte, hainbestea, hainbeste aldiz izan diatea nire horretakoa. Eta orain haiek nahi dutenean hori eh, ez da EP, elegitea aurkesteko ep kasurik ezt pasatu indira bi hilabete, eta bi hilabete, bueno soberazko ya, eh, elegitea egiteko Epea pasatu da, bera de sobra. Eta laere, eragoegi berria eh, hartu dute, eta izan diate horik. Eta inmediatamente kartzea azartzeko, aurkesteko, presentatzeko, lau hilabetea lau eh, urte eta irudu hilabete betitzeko. Principioz, alde bat ikainbeste urtean barruan sartuta, ez nuen goborik ez da gehiagorik. Eta, bueno, nire gure netan dago honetan. Eta, bueno, hori da gutxi gara bera, nire gure beresia. Nik uste, edo imagina, o pentsa dezake zer pertsona batenga? Hogei urte eraman ondoren. Zer suposa daiteken esaten diotenean, no es ez, ez irketzear zaude, baina beste 10 urte. Bueno, es hori flash, o politikoki e, uler dezakezu. Eta pentsatzen duzu zer egoratzen zaude, herri e, baten borroka baten barnean sartuta zaudela, baina claro, personalkita zu zure familia ja presta prestagozu eina berean no hor etorriko deno ja e, planak eta den dena e, eginda daukazu eta azken momentuan ya, irtetzea, ja irtetzearria kameloa oza, gozokia gosokia hau handaukasunen ez garbi dago osea 70 urte duen pertsona batezantzat eta daukala estaki za biskar ezurra estaki ez zer estakien Tertzona hori esaten beha beste urte, amar urte, egon behar dela bizi, e, bizibalditza berdinetan, hori zigortzen ori, e, duzu eriotz, egon eriot, zigorra eman diosu, hori karbitago. Ez dudarik ez dago. Ni momentu honetan kartzelan engon behar en konintzateke. Nik, e, tengo orden de buskeda y kaptura. O sea, Eta edo zein lekutan harrapan zermanote barrura. Horritan, nire guera... Legal, nahi... Nik... E, e, Espainialen alde, Espainia ez, badut, ez badute kontuta nartzen, hemen herri bat eta herri, herri ez herri ez, ez lau, lau etxe, sino erabagitzeko gaitazun edo eskubia duen talde bat dagola, eta inork ezin du berain ga, gainean jarri hori ez badute onartzen, Itz egin dezakegu dago, de, ba, et, eta, nu seke, urbil gar, uh, urbilago gara, urruna gara, baina ez dago. Ez dago. Ez dago bauran dut erik, hori garbi dago. Eta, keskatzen, igual keskatzen naguena, eta ez daizia komentatzeko, baina keskatzen naguena da Espainiako herrian nagoera. Jo, hori bai, hori bai keskatzen naguen Es, ematen du, ez duela aurrera, aurrera jo, o sea, gaudela francoaren garaian, gauden era. o sea, herri oso, berezik bere eu, ez es bakarrik eskarra gertzaren kontra baizik eta Euskaldun izan daiteken edo zen kontra amorratua. O sea, ematen du, bere, bere elemento tinkoena hori da. Osea, Euskal Herren e, errealitatea esestatzeko, eta esateko, no, no, no, suk no, gurekin eta nahi, nahi ez gurekin. Hori, hori, keska, keskatzen nahi. Esaten dutenean, adibidez, e, e, e, aneueen legalizatuko dute. El Partido, er, orien, partido Komunista de Nazterras Baskas, baita ere, eta batean, -bate karo eske, e, autoeskundetan, autoeskundetan auto garaia gauden eta karo, normala. Baina, komo normala? Errekin demokratiko batean, hori izan ezin da gertatu. Ezin da gertatu partigo politiobat, ala, kampora, eta hori, kezkagarrena da, hori botuak ere, hori, horrekin bot, botuako e, lortzea. Errekin demokratiko batean kontrako e, izan behar gole baina ez da hori da kezkagarrena da. Hori da, jodetik, izaten duzu, baina haiek, eh? boterea badaukate legeak, haiek e, dira, boterea, haiek e, estatuaren boterea, haiek daukate denetaz. Baina eta legeak ezartzeko posibilitate eta egiten duten nahi, nahi duten moduan legeak. Baina hori ez da ere errespetatua, hori da, baina ez dakin orai honetan, nire kes, benetan keskatzen hau nire guk zurritzen gara e, injustizia hori, baina... Ez da zinismo, ez da, benetan, kezkatzen nau herri e, estatu espainolean hori gertatzea, oza, kapasa direla egoelarretan bizitzea, eta injustizia horrekin e, o, e, horrekin bizitzea. Eta bezikean, ya, dira telebistan ikusten dudanean, pues, pues pene guen eta hori, ezen e, zutea, esen, oza, ezen zute, oza, entzuten ez duen arena egitea, hori, gertatzen ari, de, de, de, deena, gertatzen ari de, denean jude, eskatu baina, zen bortako. Baina, ni pertsona ezberdina izango nintzateke, baina, ni edo egoera eguera politiko da, partido politiko bat, ez, ez, esto, ilegalzen atzen badute, ni niri ikustuntutik edo zen, eh, izango nukeno, oie, orkeste de, daitezke de, da, tuputa, male, dian, demokrazia da, denoka orkesteeko. Baina, hori ez gertatzea, baizik eta aprobetsatu, eh, legalizatu izan dela, irubitzen zait, el kopor. Naipatu induzu izabazken nengo duktitan, kolektibuen aukari bat eta neurria hartu ditu dela, eta elgulub ez beti eukide duela ez, neurri horiek presue, pertsona ez dela, zuntzitzia, kolektibu ez eta muketien asuntue, bide personaletarak, e, egite da, horren galletiken edo e, Euskal Herriken nazkenen gokutitan izuagitea izan dela e, presuekiko babeza erkartasune, presunaldeko mobilizazioetarak, ez? E, egite da baita ere, horren e, ondorioz eta horrekin bukatzeko elburuekin e, ondila operazioa ezberdinek, amiztinaldeko mugimenduen aurkar, eta ratorren hilbetien bertan hasikoa da, Na, bo, nauteako, eh, auzena, eh, eta beste aldeko mugimendu 47 kidea urteako kartela egon daudeena. Egon dieenak ez lan eta naze bait dira baitira, ez? Hortun legaldego litzuke nola kokatzen zunez elkartasuna kriminalizatzeko e, nahi hori eta zu presoi bezala edo e, boerahantan herritagai eztei eingo zenilloper. So, Ze batzutan Ni egia zeniz batzutan, nahiko keskatuta, zetan den duzen, jodean, menn azkenian, bat, laguna, ez dakizzer, bizitzera etorri zaidan detintzen dute, ta, igabe, eta arrazu gabe eta ez dakiz emadurte, e, zartzen diote, baina ni konfiantza, ose, ikusita, hain bat ikusita daukadan ez, ni konfiantza daukat, ez dakizera errie honetan zer hostiaz gertatzen dan, baina, como, behin eta berriz, agerretzen dian jente, jente berria gente gerria eta pres dago eta bueno, guk oso oso maitatuta sentitzen ogore oso beste kasutan baina oso maitatuta sentitzen garen eta ikusteagur, gurt edo edo ibidez alamara e, autobus bat e, nola zanpantzar edo hori jotzen do joaldiak hori e, joder me cago en Navarratek ara bakarri vuelta botxo bat emateko alamaren inguruan Eta, pues ogei neska mutil, jode, manda huel, oeste bingusten duzu, e, ez daokan dirua erabiltzen duela subit, bisitatzen zuk Zugezen dut, joe, ez es, naiz zain besterako, laztioa persona arruta nahi, jode. Mal hori, pertsona bat, eske, pertsona bat gaixetuta dagoenean dagoena egotea, eta egun bat, edo urte bat, edo amarro gode urte egotea, gaixotuta geix, e, ez dagoen egin konparatuz, Ez da, ez da, biderkatzen edo bide, biderkatzen posit. Ama, da, Orduan, mantentzea pertsona mantentzea osoa da, sosso txartu dagoenean eta ikus, ikusi beste atletik preso eh sozialen kasuanes ez, ez dute hain ingogorre ibiltzen eh, eh gurekin konparatu, mm. hori pff, dat. ez, kartzelan eh, eh, izan dudan eh gaitzutuzun bakarra izan den Kolikofnenfrik baina izan nuen kolikore fritikorea egunak bi urte baino karrago izan hori. Eta izan ziren bi aste, baina nahi agonuk bi urte gehiago egin, eta eze egon geixotu eta egon da, eta gaixotu esan psikologika asko sokarrago. Gaixotu fisika fizika, zut badak izuzer daukasun, koño, inbizia, demen daukatet, baina aurre egingo diot. Baina kago, gaixotu psikologikoak, ez da eta konturatzen ez dakizu ez da geixotuta zaudela eta hori asumitu arte zu sentitzen du sufurtzen duzula makina bat baina ez dakizu nondik orduan hori ikusten osea ematen ematen dit hori da maltzurkeria alde batetik ez dakizu eta eta nekin konparatuz ni ne, ne imagen nahi, nahi eskerralda eskerraldeko bat eta bizi naiz nere biztasuna dena artean Eta zua ataungo zara. Badago, jente guztiz ezberdina, baina nik guzti. Eta azkenean, e, nik esan deza, e, dezaket eguale e, esan duzu. E, Hau ez, ez daltzen ari da. Eta ez da egia. Baina praktika demostratzen du. Da, e, eramaten dugula makeina bat urte eta damuketako oso, oso gutxi izan direla. Hor hori da la laporara godon. Eta, bueno, eta hori ez gertatzeko, izan behar da, kolektiboan barrean izan behar da, koesio bat. Eta koesio bat, bizi balintza zubergo horretan, oza ez da txentsa bat. Nik ez da gehiak horrein di konfiantza laukadan e, talde politiko batzuta, baina nik uste dute, hainbeste errepikatzen badute, hainbeste aldiz e, demokratak, demokrat direla, jo, nik uste, Horain arte PNV-ek adibidez eta eak, perak, izan duen problema hor horrekeiko izan, izan duten jarra, eta ez, ez da, da bakarrike. Gaia hain da oso grabia, oza, hemen sultsitzen ari dira, edo zein funtzionamento juridikoen e, oinarriak. Eta horren aurrean noiz benka esatea, e, Hori e, ez da oso ondo, porque claro, democracia da edatzen modu horretan edo harrigarriena dena, esatia, no es que, que parece estamos haciendo la propaganda a a, a, a Hori esatia ere, jo da. Eta nik ez dakire igual trompatzen naiz, na, naiz baina orain arte e, talde e, politiko horiek horiet, horietatik entzundu dana edo da isil isilgiatzea edo edo sasi deskafrinatu bat atatzean be, beste ikes